Gott nytt år Happy New Year Her er grøtene på plass igjen i grøtlosen Og er klare for et nytt poddår Absolutt, jeg ser frem til det Jeg også Vi har noen statutter, ska vi dra dem først i 2018? Vi gjør det Vi, gjør det. vi digger fortsatt folk Det er ikke ment og det er så sant som det er sagt. Og det er godt å høre de statuttene nå egentlig, for de var jo litt hanglete i juletiden. Ja, det er sleit vi. Ikke, vi sleit litt, for vi digget ikke folk så intenst akkurat da. Det var litt slitende på slutten av det nye året, tror jeg. Ja. Det var litt my. Av det året, ja. Ja, stämmer. Ja. Nu har vi, vi som du kallar det. Da. Ja, ja. här sitter vi två helt mentalt stabila genier. Vad ska podcaste? Ja. Till ära för akkurat dig som lyssnar. Ja. ja. Och det er vi stolta. Ja, absolut. Vad ska vi börja med? Det er nog med julen då. Er ja. Nyttår, eller hva vi skal kalle det, er det noe vi skal liksom snakke oss igjennom før vi gønner på i det nye året? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, for min del så er jeg bare overlykkelig over at det er ferdig. Mm. Det legger sig jo, er klam hånd over meg i ja. juletiden av en eller annen grunn, uten, uten å se tilbake på ja. som gjør det da, men, men sånn er det. Men du kommer jo alltid ut av det og nyere og bedre for hvert år Ja, ja, det, takk for det ja. altså, jo, jeg, jeg gjør for så vidt det og jeg er glad for at vi er nå i gang med nytt år og nye, altså det er jo gamle muligheter Ja, det er elgamle si, muligheter liksom, sånn, Nytt år og nye muligheter ja, det det. Jeg har ingen nyttårsforsetter Nej du har ikke så mye av det, det som jeg synes er litt interessant er at jeg skaffet mig en, en ny venn, på vei, ny inn, venn? Ja, ja. på vei inn i 2018. Ja, Tobart, altså... Ja, ja. ja. Uh, ikke Firbeint, nei. Nei, nei, nei var det var jo Tobart. Ja. ja, da, og det var en litt sånn gjenstridig, så start på det vennskapet, altså. Mm. Det var vrang, typen. Åh type ja. som tog mye tid, ja. og var vrang, men det var Kalkun da, på nyttårsaften, som oh, vi kom til Ottar, med vinger. Ja, det stemmer, ja. han ble så god venn med en etter alle de timer jeg drev og baska med en. Gikk du i Kalkun? Ja, jeg gjorde det. Ja. Han var ikke helt tint, den gutten, Nei. men vi fikk en i oss, ja. eller vi gjorde jo ikke det, for han veide for mye også. Og til slutt så var den såpass mye han at vi vurderte å ta den ut for å se på rakkettet. Ja, ja, ja. Da hadde vi fått et godt forhold, da. Ja. Så Notar, han er min første og nyeste venn i 2018. Men er det ikke Notar du. Jo, han er du. nå. Ja. Så nå, til minne om Notar, ja. <laughs> måtte jeg fortelle den historien. Jo, jo, det ja, var koselig, da. Ja, da. God venn så lenge han varte. Ja, han var... Ja, øh, ja jo, jo. Ellers så er jo jeg, når vi sier um, Happy New Year, så er jeg bare så innmari glad for at jeg kom Men Nye episoder av New Girl på Netflix jo, ja Jeg gitt litt trøtt på den her For jeg synes det ene tok til andre At den var så likt Ja, men kjære Det er jo sånn i alle serier jo, på det Jo, det er jo Ja, men der fikk jeg nok Jeg skal nok sikkert se det da Ja, jeg håper det Får i meg Jeg ler, jeg ja. Du ler? Ja, jeg ler Ja Det er godt Ja, nei, da skal jeg fortelle noe Men det var litt flaut For jeg så en episode av Alle elsker Raymond i sted Og da lo du... jeg Nei Nei, jeg... kadeu. Oh, oi oi oi. blitt for mye serier, har hatt en kanpe blitt for mye serier, jeg har sett mye. og jeg er jo glad for at det kommer ny Jane the Virgin hver søndag. Ja. Vi ser ja nå. Det, det synes jeg være Iver. Ja. Ja. Og det synes du er helt flott å bli glad det å Ja, ja ja. Ja, spennande. Ja. Det er så. Ja. Men det er godt, alt blir glad, synes jeg er viktig at den det gjør. Det man gjør, det man ja. unner seg, i ja. hvert fall når det ikke skader andre, og det gjør jo ikke det. Nei, de det gjør ikke. At det ikke har blod på det der. Ja, det kan vi ikke si at det gjør, altså. Nei, nei, nei ikke, Men du, ellers så <høk> har jo det meste handlet om snø. Ja. Hvordan er det med deg? Nei, snøn? snø tar fra meg livsgleden. Ja. Det er så ekkelt. er enkelt. ille med deg der, altså. Ja, det er det. Jeg klarer ikke forholde meg. Nei. Jeg... jeg, jeg jeg er helst inne mm. Jeg måker ikke jeg blir, jeg blir liksom utrolig matt mm. Og litt sånn uh, Mutt Ja Eh, Matmut? Matmut? <laughs> det är inte gott Det här är nästan värre mutt. Matmut og Mollefunken blev. Ja. Og så det... fuck. Du Mollefunken. Ja, ja. du har Mollefunken, ja. då er illa så. Och när det är altså. 2 meter om tränte helt ja. utanför, då vet du att Ja. Men det är har gjort Du du miste du? Jag har lyss mm. gläda. Jag jag går på överlevelse då. Ja. Jag har flyttat från sovrum i første våningen till andre våningen. Och ja. Jag för jag följer bor i iglo så att jag har nästan drunkna i snø Ja. Og så har jag ordnat mig så sånn får jag for för sån överlevnadsbag i andra våningen. Ja. Tillfälle det snør over andra våningen då. har du där uppe? Där har jag sån uh, akebrett. Ja. Så du kan bara ha en dräkt. Ja. Parträs. Ja, parträs och akebrett. Och kan også, ut, Hodelykt. Ja. ja. Det är bra. All ja, sko vad det om <laughs> meg. Nei, det er fælt. Også det der med at folk skal legge ut bilder av snøen mm. i et enaste märasig. Mm. Sånn, det betyder att ja. det är den samma som snart helt... slappar folkets. Det är vitt vitt vitt. Ja. Ja va, när pent när solen kommer. Ja, men... no som inte är så pent då. Mm. Det er när du går längs vägen så er all den hundetissingen, va, det inte sant? Ja. Men det måste ju till. For att det blir inte va att ju får det inte hur ska få tissa for Nej. Och det jeg blir så upptatt av nu är ju jag skön ju och tråkigt pissar vi har egentligen det når det er sommer nå ja, tenk, på de... syns, ja. Ja, ja. mm. tenk på alle de beskjedene ja, ja, ja, ja. ligger tett i tett mm. og sånt sliter for han vil jo helst tisse og på en bar flekk ja. Det, det han prøver å få til. Det. det er jo sunn hvis han skal være liksom, oppstypert til påsketid. Ja, ja, men du har jo finnet en barflekk, du får ikke så lenge siden. Ja, jeg var på tur uh, i går, ja. to timer herfra. Der det grønt. Og, grønt. Det er helt grønt. Og bare Men kjør for all del uh, i rekt i retning. Mm. Så drar du oppover, så er det vel enda hvitere enn det her. Det her er ikke grønt, va? Nei, Nei men det var, det var rart, altså. Ja. Helt grønt, liksom helt grønne jorder, ikke snø, ikke is. Null grader. Det er nesten, så jeg tror du ljuger, men du, har, du, sendte har, ja, du sendte bildet. Ja, du sendte bildet. Jeg tror ja, ja. det stemmer jo det, altså. Ja, det er helt faktisk. Det er spesielt. Mm, det er det. Men angående det med bikkittissingen, så kunne du eventuelt kjøpt inn noen sånne grønne ø, plenmatter, da, ja. som du på terrassen om sommeren. Det vil jo ikke virke rart at nei, nei, nei. jeg la det ut bortover fortavet her. Ja, og så. Nei, liksom dama med den hudama. Å ja. Oh, ja, nå. Grønn løper. Skikkelig på stell, hud, der, altså. Var det ikke, hva var det du sa i mens vi var vi intelligent eller något sånt? En mental stabil. Sånn. <laughs> mental stabil ja. ja. Så sånn var ja. det. Så där skulle jag det när de börjar att nämna det själv. Ja. Jag mm. måste si säga något där. Jag håll på att bli umentalt. Nej, inte mental Ja. ja. För att uh, har lite att säga si om ett par produkter då. Ja. Och det är alltså först tal det första som chockar till mig mest är tandborste. Jag hade köpt en ny flott tandborste fra ett känt Kjent produsent. Mm. Svart med rosa på. Du hadde ja. du hadde det kjøpt den selv. Du ja, ja. begynner å pusse. Mm. Der lå de en hår i mun. Altså, oh. Sånn bust. Røyte han? Ja, han røyte han. Ja, du sikker på? Det var tannbørsten. Ja, men det røyter av vel ikke i mun. Nej Nei, nå da. Det var tannbørsten. Ja, ja det ja, var okay. det. Ja, og de la seg nederst langs tenna, ikke sant? Ja, og jeg fikk tenke å få... Inngrodd tannbørstehår i munnen. Ja, tenk å komme liksom til helsevesenet og si det. Ja, det virker jo helt sykt. Men det skal jeg ha sagt, altså. Eller jeg skal klage på den tannbørsten. Det må du gjøre. Nå ja, må du melde for, fra. For jeg, jeg, kunne, jeg er nesten litt traumatisert av det. Ja. Da hadde jeg åpnet en ny pakke, ikke sant? Ja. Flottende og skjer det mm. men, ja, for, for du tror ikke det er noe som skjer med alle tannbørste det er en viss røyting nei, nei. nei. Har aldri, har aldri har du opplevd det nei, ikke, ikke heller på vita aldri upplevde. men er det noe med svarte som ikke ja, fy, nei, dette det må du få sagt fall? ja, jeg skal gjøre det ja, men, men hva gjorde du da? hadde nei. du ny tannbørste i huset? jeg har ny tannbørste i huset Åh, ah, det var godt. Men dem så god kvalitet dem heller. Altså. Nei, nei, men så nødbørste da. <laughs> ja, for jeg må jo ha nødbørsten i ja, ja, ikke sant. Jeg pakke med det i baggen opp i andre torst. Det burde du gjøre survival kitten. Ja, mm. stemmer. Jeg burde ja. til det da. Nei, ja, men det var jo for meg Det var mm. det. det. Og så noe annet som har fælt, det er når, når hjemmeantrekket ditt ikke er i orden. Har du hjemmeantrekk? Ja, ja, ja. Men har flere. Altså, har du det, ja? Har, ja, ja. Suseklær, ja. Ja. <laughs> Suseklær, ja? Ja, ja. Suseklær, kallet jeg det. Ja. Mm. Ja, jag har jag har inte har ju inte det att det liksom är så väldigt matchigt och där är man utslitt och liksom sånt som inte går ut blant ja. sånn sånn på något folk. Men jag har gärna sånt lite sånt på att det ena hör ihop med andra och sånt där. Rätt. En buxa den genser. Jag har kört det, jag har på mig hemanträcken och altså, du skulle få se det en elgammal svart genser och så fleecebyxa. Ja. Älskar det. Ja. Men så var det kris då. Det måste ju vaskas, ikkärrt? Ja. Jag så... har då bara ett set hem. Ja, ett ett et Ja. Jeg har jo andre ting, men det går ikke nå for tida, så jeg må Nei. ha dette. Ja. Og så vasket jeg det, og så tror du ikke genseren ikke var blitt tørr ja. til i dag tidlig. Åh. Helt krise. Og, og du har jeg... ikke tørket rommel? Nei, det Nei. har jeg ikke. Nei finner meg selv stående på badet med føneren for å tørke under armen på genseren, og så tenker jeg på alle de andre gensere jeg har i skapet. Mm. Det er ingen som frister. Nei, men det er noe med det som det skal være rektig. Hvor ja. skal suse? Ja. Jeg gleder meg når det rette suseklæ er liksom regnet, da. Ja. når jeg skal ta på meg dømt. Lukter rett til skyldemidler av det. Ja, ja, ja for all del. Ja, derfor finner jeg noe som liksom ikke er så godt å suse i. Det, det er så forferdelig. Det Just det liksom. Ja, det är det är gleden lite över Susing? Ja. men mm -hmm. ja, det ja. altså. så detta liksom, Men du drev ikke inte du egentligen samla produkter? Jo, produkter ja. Just det men jag bort fra det andra ja, ja. produkten. Det er inte en klage, men det er en berömelse av alltså för att si det på gott norskt av tvista handkle, å, sånn som er til ha på håret ja, når det er vått. Ja, fra enklere liv. Fikk julegave, ja. veldig fornøyd. Det har en slags mikrofiberfølelse på det. Det har en strikk bak, så det sitter godt. Ja, det er jo et sånn skapt behovprodukt da. Ja da. For det er hunklefunger og liker bra. Det Men det sitter ikke like godt. Sitter ikke like godt. Nei, hvis du lærer deg ordentlig snurr. Sett på film. Ja. Folk og går rundt med sånn. Men jeg har også kjøpt det altså, til andre da, med ja. mye lengre hår mig. meg, eh, som har fått det i julgavet. Ja, ja jeg elsker det. Ja. Det er sånn slags, vet du hva, plutoduk er. Det er sånn Nei. tilbikker, sånn Åh. veldig god Så dette her er en slags sånn plutoduk. Ja, ja, jeg synes det er helt perfekt, og passer, det passer seg godt i moraritualet mitt. Men når bruker du dette? Jo, for jeg dusjer da, ikke sant? Ja. Så er det på med, med tvisten opp på hodet. Ja. Och så honklar hon runt. Och så är det in här på stua, lager, så altså på köket när lager kaffe. Utend på på badet smörjer sig på kroppen med ting på med morgonkoppen. Eh, ja, och morgon? Ja. Ja. Ja, er det rart att honkoppen morgen? <laughs> på morgon, morgonkoppen. Iuvan när jag får mig så morgonkoppet plads som en fraktet kroppen ni på väg från det ena det andra stä. Även gluter bikini Oi. På unnudelige tidspunkter oi, oi, oi, altså, ja. Nei, vi vil ikke ut i morgenkoppet Har skjedd Jeg var borte på veien i morgenkoppet i dag til klokka seks ja. <laughs> ja, også... Da fikk jeg panic For det lyste hos nabån Ikke for det, jeg har kjøpt en ny koppe Ja, fin Men du, ja. Jeg, har, jeg har vært ute i gata her med bare håndkler rundt ja. Fordi at det jeg stakk <laughs> <laughs> det... Hvorfor åpnet du døra Hvis du bare ja. hadde på deg håndkler da skulle jeg sikkert åpne, ja. så han får tisset, og så inn igjen, Åh, så, stakken. Ja, så stakken. Ja, ja. Mm. <laughs> nei, det er jo problemer også. Men jeg elsker det moraritualet, og det er kaffe inn på badet men mens jeg driver og, og liksom får tørka håret. Ja, og for meg. Ja, nei, du grøsser av ja, ah, moraritualene det, mine? Ja, og det handler om det grøtten, at jeg har en slags oppbevisning om at du har ikke etende eller drekkende sin på badet der det er do. Ja, men bare kaffen borte ved vasken. Jo, jo, men jeg har en sånn, det har jeg, sperre. Den gå ved dørstokken til banen. Jeg sitter jo på do og drikker. Nei, kaffe. Det, det har jeg aldri gjort. <laughs> Med tvisten på huden og håndkoppene litt dratt opp. Og det synes jo, jo. du er rart. Ja. Ja. Nei, nei, nei. Nei, er, vi har alle bort. Ja. Ja. Jeg har jo blitt veldig redd for å bli syk av noe nå tampongsyka. Å, gulig. Har du fått det på hjernen? Jeg har fått det helt på hjernen, for det er ikke sånn at det er noen som skal ha glemt igjen noe innvendig for å få, detta kan pådra seg bare sånn, så kommer det. Må du ikke ha en tampong? Du må ha tampong, du kan ikke få deg bare å gå rundt ut. Tror jeg da? Å, faen meg. Oh, endre endre. Ja. Ja, nei, ja. Nei, jeg tror det handler om at man må ha tampong nei, Men den trenger ikke å ha blitt igjen glemt nei. Nei. Okay. nei, det er ikke sånn så, Men altså, er det så Ja, det kan skje før jo andre, skjønner du ja. Og så er, er det alvorlig, for at jeg har läst lest Om folkene som har måttet amputere ja. og Organer, og det er på seg, armer og bein Og så tenk å sitte der, der Med en arm, og så sier jeg, for har du mistet armen Ja, jeg fikk tampong Nei Gud, så fært ja. ja, jeg, jeg er så skremt ja. Vet du hva, jeg slår hele ditt slagfruf Fjernet liv, mora, altså. Ja. Tror du det holder? Ja? Hvis jeg går til legen og sier «Jeg må få fjernet, at jeg har fått angst for få altså, ta bort syke». Ja, da, da, da tror jeg du kommer i mal. Hvorfor du tatt det på alvor? Kanskje jeg blir sendt et annet sted, da, mm, på gøy? Apropos mental stabil, liksom. Ja. ja. Mm. Jo, men det er en, en regel retsel, altså. Ja. Ja, og jeg hører jo at jeg ikke tar det på alvor. Svarer jeg svarer bare så bra. Jeg ler godt og sier «haha». Ja. Eh, ja. när ja. med kära dig, vad ska vi göra med det då? Nej, jag vet inte. Nu föreslår må... jag något konkret då, fjärde livmoran, då är ju ja. kvitt problemet. Ja, jag tror att jag kommer i mål med deg, men må ringe til da. Ja. det, liksom. ja, må du... men man måste ringa till privatklinik då. Och så får gjort det så Ja, det har väl sinne baksig det och. Nej, jag tycker inte det. <laughs> ja, ja. Nej, vi får se helt. Jag tyckte det var drastiskt. Kanskje... Ja. Ja, eller kanske. Nej, Ja, får man. Oj ja. en dag har jag satt i stolen min och att och drack kaffe på morgonen det også. så hör jag ifrån stolen. Är nu jag kan hjälpa dig med. Och jag rackar inte och förstå vad det var. Clara det var Asiri. Ja, det var Asiri. Ja. Men det är så rart när för jag visste jag telefon var nere i där liksom. jag mm. var så oförberedd. Och ja. så får du jo extremt lust att snakke med. Vad sa du till Ella? Där jag blev så jag ble Ja men du du måste snacka lite med Siri. Ja men hun... hade en längre samtal med i stad. Vi hade det runt middagsbordet. Ja. Ja. Sira, Siri säger, säger, nej, vet du og så er han lite grann frecko för att säga liksom sån nej, det kan inte hjälpa dig med eller har du tillåtelse till att fortelle dig detta? Sett dig i svart där. Är det är här liksom. Må ha tillåtelse från. Ja tydligt visst eh... Donald Trump liksom? Nej nej, blåna bort detta. Men jeg, jeg, Nei, jeg vet ikke hvem som skal gi av... Ja. Men så, så sier jeg... Nei, jeg vet ikke, sier jeg noe her, så, så svarte vi liksom... Nei, jeg vet ikke, jeg heller. Nei, du er ikke alene, smalte fra da. Åh, oh, men da var det... Jeg synes det var frekt. Ja, det var frekt. Du var, var snapper. Men du, har du spurt av hva reven sier? Nei. Det burde du. Ja, ok. Mm, da okay. svarer jeg sånn. Ja, jeg. Jeg kan jeg ha flere svar? <laughs> ja, ja, ja. Det med jeg få gjort da. Mm. Det burde du gjøre. Du, er du noen gang... Opptatt av at du liksom drar på årene Opptatt av det, ja Ja, og såpass Ja, jeg tenker jo nesten ikke på annet, ja Nei, men visste ikke at det var så ille Jo, jo, det er kjempe ille er det det? Et, et, et håndfast bevis nå er jo at Jeg mått måttet skaffe meg nytt strykebrett Nej Da snakker du om at du har levd lenge Bare å si begrep og Slitt ut Det var liksom råttent, morkent Ga farge, hadde revnet get up vad det är till och så Ja och det var inte arv. Hade du köpte ha, du så med pricke till treck? Nej, det önskade jag mig til bursdagen men gröt så starkt för att göra det? Ja men jag stryker jucke så det er kanske lite dumt. Ja, men har du inte strykbrett? Har kastat det. Så du har ikke? Nej. Det var tips. Ja. Ja. Nei, men det är inte stryker, det är så vitt jag har sakke sett sån här på. Och det, og det finns det, vet du. du ja, har ja, sett det, det. Finnes, Ja, det finns det. Ja ja ja. Nej alltså tänkte på detta med å dra på våran hörur skal jeg sjekke ut, men jeg hører veldig mye på topp 40 ja. på P4. Mm. Og så tänkte jeg, er det... Er ikke noe sånn ungdomstegn, da? <laughs> er det et ungdomstegn? Jeg tror. Ja, tror du. men er det et kleint ungdomstegn? Burde jeg høre på... Burde det kanskje hette noe som er topp 50? EU. <laughs> men Selvann jeg, jeg tror skjønner... kanskje jeg er feil person å spørre. Jeg elsker jo sånt. Ja, du gjør det. Ja, ja, ja. Ja, ja for jeg stusset bare litt på det når svigersønnen min sa at... Um... Hører, du kan liksom, mer om sånn musik musikk enn meg, sånn. og Svigersjønnen min har heldigvis mange, mange år yngre enn meg. Eh, og så han sier at han, han bare hører på ting fra 70-tallet. Mm -hmm. Og det, det mener han sikkert, for ja. han er jo ikke en sånn type som sier det for å kul. Nei, han er ikke det han sier, nei, nei, det. han mener han, han, han spiller selv ja, ja, ja. står på. ja, ja. Mens jeg vet du sitter her og... Nei, men digger. du, det, jeg er så glad for å høre det. Jeg mener ja. det. Ja, ja, ja, ja. Jeg lurer på om jeg kanskje ikke burde si det høyt, ja. Jo, jo. Det synes jeg. Man må stå for sånne ting. Mm. Det er jo ikke noe gæren til det. Nei. Og så er det jo ikke noe åldersgrense på musikken. Så tror jeg faktisk også at det er mer sånn 40 50 s fenomen å høre på sånt noe. Ja, det er kanskje det. Ja, ja ungdommen gjør ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Hva hører du den på? 70-års musikk, da. Ja. <laughs> Kammel driv. Det orker jeg ikke, al altså. Nei, Hva? gi meg noe boyband og popmusikk Ja, jeg vil fra høre på listenne. Imagine Dragons Ja, ja, ja. Fulle guffer Ja, ja, nei, det synes jeg det er innenfor da Jeg hører jo blodig mye på P5-hits, vet du Åh oh. Radiokanalen ja. ja Nå står det helt ramlet ut fra månen P5, det har jeg ikke på Nei, men det kan du sjekke ut Nå skal jeg sjekke ja. ut, mm. Ja, ja, det anbefaler jeg Da trenger jeg ikke å gå for noe topp 50 da Nei, nei, nei, drit i det <laughs> okay. Det får bli senere Mhm men det må dra på øra, å, på, øra, eh, dra ja. på åra, da. Det er jo, eller jeg vet jo ikke hva dette her er for noe, men i vart fall så har jeg mistet helt grepet på vetta på gamle folk her. Ja, det det. Jeg har ikke snøring. Er de liksom type 17 eller 80? Så det er en jeg, jeg, stor forskjell der, da. Ja, det er det. Ja. Men uh, jeg, jeg ser folk, treffer folk, og så gjetter helt feil. Og jeg mener jeg kan bo med med 20 år. Det hender ofte jeg bo med med 10 jeg tror ofte folk er mye eldre enn meg selv Ja, det er vanlig, de er er det vanlig? Helt klin, vanlig fenomen, spør meg oh. Ja, det tror jeg slags syke vi har alle sammen ah. mm. Ja, se på hod Det er jo ja, en rart på årene ja. Et halvt år eldre enn det <laughs> Ja, og så tenker jeg, hvor gamle er de? Så tenker jeg, nei, de så så gamle, tenker jeg Og så er de jo ikke det da Når jeg sjekker så blir jeg, blir jo så fløy Ja ja, det er, men synes du det har blitt verre om året? Også. Det har blitt verre si, i år, det var litt ja. overrige, det kom i fjor da, ja. men utover høsten, mm. det hadde ratt seg til. Men du var veldig mye svimmel i fjolvedd. Ja, kanskje det er det. tror det, slåss av. Ja, bivirkning. Ja, ja, eller ja. slåss seinskade. Ja. Det er det, vet du å søke med på det vet du. Ja. Nei, men du, är er folk som jeg lever sammen med, for å si det sånn, som ja. har googlet symptomerne, for oh, mente ja. at det var starten på et eller annet, Oi. som ikke er bra. Nei. Det <laughs> no var ikke Nei. noen napp, men jeg, jeg ble, jeg ble Nei, litt ulover selv. På, ja. mm -hmm. Du, øh, vi prøver ikke å på det. Nei, vi har ikke Apropos det. Apropos med alder, det er liksom blitt sånn, <clears> når det står sånn, øh, jeg er blitt mer opptatt av av levealderen, min egen levealder Alderen på telefon, altså hvor lenge telefonen min skal vare og sånn, så tenker jeg at jeg kommer til å, å, å alle... Jeg får ikke forklart hva jeg tenker på nå. Nei? Er du redd for at du må kjøpe en ny telefon før du dør? Da kan jeg sitte deg Ja... Den iPhone varer Max to år, det, det, så det der kan du bare slutte å på. Det er noe med Var det det? Litt i den gata. Ja, men det er ikke noe å bekymre seg for. for, den ser klien like ut. Du overfører alt innhold. Men jeg har hatt min i fire år nå. Ja, det er galskap. Ja, det er det, ja. Ja, ja. Men det er også galskap å ha til raven i... Ja, ja. Jeg orker ikke å tenke på det. Det byr meg mot. Jeg, jeg, jeg, jeg, der går jeg liksom på... Der er vi klien forskjellig. ja. Oh, noe så vanvittig jeg tenker på ny bil hver eneste dag ja du gjør det dag. Ja. og en ny iPhone det er bare å bytte en ja. annen til to år ja. max. orker men, ikke sånn hangling nei jeg synes ikke han hangler <laughs> nei jeg elsker den jeg, vet. jeg blir så glad i sånne ting ja, du får jo bare en ny som er helt klik bare at den virker som en skal ja Poängen då så den jag har är en liten skärm på nå. Ja Det ja, ser ingen tydligt alltså. Nej, nej. Nej. Det förstör ju uppskrifter och allt men... men ja, det har blivit sån alltså. Ja, Köpt en större nå. Enn... Ja, skulle gjort det då. <laughs> du, nu kommer jag på eh något lite som jag syns att vi skulle ta till nästa gang Ja. Då driv vi och snackar sån om skillen på oss och sån. Ja. Så, nå har vi känt av varandra 15 år, så kunde varit artigt og hørt vad ved mig har överraskat dig mest. Och det vill du jag ska sy si på podden. Ja, eh vi får prova och stå för det bort. Vi livet bort. Ja, ja, ja, med. Mm. Ja, okay. vi prova det då? Det gör vi. Senka lite på, på det då. Ja. Kan ju censurera ja, ja. det. Jag kommer inte att checka. Är det grejt det? Nej, nej, nej. vi inte med på podden. Vi checkar ju aldrig ting med varandra på förhand. vi ikke. Så okej, okay, då tar vi den då. Då tar vi den. Mm. Ja, det gäller att det är intressant Det är väldigt Mm ja, å, det får oh. över det inte att hudormer är underhållning. No blackwarm. Enda jag har fortällt dig. Du du vet hudormer. Ja, men jag syns hudormarna är äckelt. Det, det er rödde grejer. Rödde. Alltså det är mycket bättre än buller och sånt dant. Det är inte en sån som sitter og ser på Konger och som som splätter ut. Det är så u för det det som er splätter Ja, det tror jag. Men hudormer da, har du ikke sett det sånn på filmen? Nei, jeg har ikke gått inn og sett er, videoer er av hudormeklemming hvor, hvor det er sånne veldig skarpe små redskaper Slags pinsetter Så som liksom letter av den lille hudfliken over hudormen Og så popper de Nå skal jeg ønske vi kunne filme Du ser helt vild ut ja, ja, du, Intens og lykkelig altså så, det, det, det er så godt Det ser så godt ut Å få rødda det eh ja det tassade länge så på. Vad du är kommer hudarmen den har kommit ut törke og och kastar i soporna. Alltså törker veck men då rent törker ting Må hen nu må jag ta det veck visst du har änd gör ja. med mängder. Ja, ja Men må ikke... vi snacka om det. Är liksom vi är här på mode tips. Til også, også det underhållning. Øh, øh, øh, og så och så är det det varrt liksom ett där var färden med att se på så tänkte ganska länge på detta på. Jeg tror vi har et problem, ja, altså. Seriøs problem. Ja. Ja, men hva skal vi holde på med 2018, når starten er å se på videofilmer om hudormklemming med Nei. skarpe rettskaper? Ja, jeg trodde det. Men hva som har jeg... ut i dere? Nei, jeg vet ikke. Gæren. Ikke noen vi kjenner, tror jeg. Nei. Men det har utrolig mange treff. Masse kommentarer og likes. Det er ikke likes. bare mig Liks. Med andre ord. Nei, altså jeg, jeg blir nesten stumme, altså. Ja, nei, jeg har ikke så mye jeg synes, jeg synes å si til var, deg, jeg synes, synes jeg. Men, men, det, men en annen ting, du, har du tenkt noen ganger på å prøve å ta en pause fra å være voksen? Ja, jeg ja, ja. har på det. Jeg synes jeg gjør det hver dag, ja. jo, jo, du er vel inne på noe der. Det, det som jeg hørte om, da, det var at du kunne dra på leirskole. Men kjære folk, folk ja, voksne, for voksne, ja. det høres jo suspekt ut da sånn, oh nei. Ja, men, du, ja, altså. nei, jeg vet ikke hva jeg bare... Nå er det ikke en oi, oi, sånn leirskole Men du bilen, vet. vet hva folk driver med på leirskole mm -hmm. Lære knuter og fisking og padling og brenne bål, koke egg Altså sånne vanlige ting da ja, Normale gode ting Men hva som har kommet opp med det forslaget der? Sikkert noen andre som trenger pause da ja. Da tenkte jeg, er det en ide? Nei, heva på en jeg, jeg tror det er faler. Ja, det faler. Jo, der har jeg veldig respekt for sån der voksne samlad flock på den måten der. Altså, og tror du blir så sånn sekt? Mm. Sekt blir det. Ja, men, du ballem med skulle... kollektivt selvmord? Nei, nei, nei. Men, ja, men, gru gru ut, sånn, jeg jeg blitt med på något sånt? Nei, men plötsligt sitter du också. Nej. Och läskor och dash mallt. Ja, men jag tror ju inte det att jag vill bli omvendt til noe. Oh. Det var liksom bare for å få det litt annerledes. Altså, hør på deg selv da, Du ser på filmer minut. om hudarmer og vil for leirskole. Altså, jeg vet ikke. Jeg, jeg tror det smelter når som helst, ja. Ja, ja, nei, jeg får droppen. det da. Jeg har du noen andre tips, da. Liksom få pause fra å være voksen. Ja, du trenger jo ikke tips om det, du da. Du driver jo med det hver dag, du. Jo, jo. Hæ? Ja, alltså du menar att jag menade det hade varit dröjt ja, hvis du skulle jag tror jag något tippa av vuxenlivet hvis vi börjar med något nytt, <laughs> ja, bla, bla, bla, bla. Ja, ja. Nei, det hade ju klart bra for dig. Nej. Nej, nej. Nej, blir ikke det inte det då. det blir inte det. Det nei. blir ju läderskola då. Det var inte läderskola. För du ju tak i vuxenvärlden igen. Jag ska undersöka det mer. Ja, jag är med det. Ja, jeg det Blir väl läderskola då. <laughs> nej. Jag är så glad att dra bort på sånting men her med folk jag ikke känner så ja. Nei, vi får se da mm. Mm. Jeg handler jo litt da I hvert fall på nettet ja. Brukt, det liker jeg Kjøper nytt og det er ikke for det Men, Og du vet, jeg har jo snakket om dette Før denne signeringen på posten ja. Og da jeg blir jeg så irritert Når, når du blir bett om Kan du signere en trykk OK Før du må enda pakka ja. Hvordan vet jeg at pakka ligger i hylla ja. Kan, altså jeg kan alltså jag stoler inte på den där tekniken och det en uting jag ska packa ført, så skriver jag en. Jag vill det till dem då. Ja, det men en annan ting jag tänkte. Vad vi det med file name. Vi ska skriva Dolly Duck. Jag hoppar det det. Apropo vuxenvärden liksom. Hallå. Ja. Vad sker det nu? Ja, det kanske blir straffbösta. Det är ju lågt. Ja, och så. Bungtut. Ja, i pressar lokalpressa. Uf. Ja. ja. Jo, men da kom, da kom jeg bare til å si «Ei, har ikke humor på posten, da?» nei. Det var jo bare en tull Men skjelm skal litt i blikk ja. Nei, jeg vet ikke, altså Nå ble jeg opptatt av gjenbruk, ja, ja. Var det det vi snakket om? Ja. ja, du kjøper ting på nettet Finn ja, ja. Du sa Finn, tror jeg ja. Ja. Du skal få snakke mer om det der hvis du vil, altså mm. nei, nei, jeg vil ikke det. Nei, for jeg ser jo ting som blir lagt ut for salg ja. Nå er det brystpumper det går i, da Ja ja med allt tillbehör. Är blir ikke du det ju bitte lite gran karma där? Nej, trenger ju inte det jag. Men brystpumpe. Ja. Ut för salg. Det nästa mänsen kokten kör som hon säljer på Finn. Jeg hatar mänskan. Jag hatar nämligen. Är det nog bättre att sälja brystpumpen? Är det liksom grejt att sälja den bruckta tandborsten sin, den bruckta hårborsten sin? Men jag hoppas minst <laughs> allt sommen. Åh det blir ju årets äckligaste sändning. Ja, det är ja, det gör det faktiskt ja, ja, ja. för det är hudormar det är mycket äckligt innehåll det nu. Ja, ja. med et kadde en kalkun som ja, snackade och hoppade på tampongskaka. Ja. Nej, men uh, vad grejt. Jag syns att du kan brukt ett annet enn til bikkjør da, for har jo kjøpt en dyr elektrisk tannbørste med ultralydgreier til å ta bikkjene mine. Åh, oh, bare det, hørte på den setningen. Ja, ja. ja. Og det mm. spukket jeg sa da, at jeg kjøpte den på Finn, ja. da var det Kjæring som glantrapp sa, ja. hun hadde ikke fått med seg det at <laughs> det var liksom bramlet ut for huset, jeg skjønner det at det ikke kan Men altså, er det greit? Jeg synes jo gjenbruket har gått lite langt, ja da. Ja, men brystpumpe, det, det blir jo kokt. Åh, oh. Ja, men hjelp det. Kan du koke mensenkopp i navn? Åh. Ja. Så kroppsvesker er kroppsvesker? Ja. Med en tannbørster? Nei, jeg vet ikke nå. Du har det etter salg. Nei, men jeg kom på nå. Skal du legge ut den her du sa? Nymaska tips Nei. Skulle du prøve da? Ja. Og sett liksom hva han kunne. Kokte du tips Jeg gleder det. Kokte du Q-tips? Ja. Nei du ikke? Hent brukt, kan man ja, skrive, brukt. Ja. Ja. Ja. vi skrive det da. Ja, pent brukt. Kut tips. Ja, ubetydelig brukt. Ja. <laughs> det er jo sånne folk bruker, ja, det er jo mange avganger. Å ja. oh, nei, uffa så fart. Nei, uff, det er ikke ekkelt. Ja. Men jeg, jeg tror det går unna. Altså, jeg tror det blir solgt. Nei, fantastisk også. Det er det, det er det som er. Men det er jo det som henger sammen med at folk har jo fått helt manni på rødde. Ja, det er ja. jo sånn, ja. Det, det alle jo, ser jeg jo. De ja, i bøker ut. det var kanske mest i fjor, altså forfjor som det rett nok heter nå da. At det var alle disse røddebøkene og alt det der, men det hänger de fortsatt. De lå jo på benker i parkene da. Hæ? Og da er sånn, ja. Jeg var jo i Oslo her i høst. Ja. Der lå det bøker på benk eh, på veien der jeg gikk, hvor det sto, vær så god bare ta. Åh? Men du menar jo böcker som jag skrive i om rödder? Ja, ja, ja. Men det Du menar folk hade lagt ut? Ja, La... La... lagt ut i fysiskt lagt ut boken sig. Och bara ta, saker som biblioteket var flyttat på bänkar i parker och sånt. Åh, sånt där. Ja. Mm -hmm. ja, det hörte rotat ut. Ja. Men, men det som var nu då som jag så ett sånt tips da, Det var att färgsortera kläder. Ja. Ja, det hade varit lätt för dig kanske då. Nej, <laughs> ja, det ser jag, jag Ja, jag ja, ja. ja, sorterar, etter... du på? Ja, ja, ja. sorterar det kategori. Også ja. jeg på hvilke kategori i Er sånn bursst og selskap. det ja, er eh, ikke jobb. Er det ikke mer sånn type kjoler, bukser, skjørt, t-skjorter? Oh, sånn, ja. Den typen kategori som er ah, ja. ganske uvanlig. Ja, klesplagg-kategori. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Og så var det brett alltid små firkanter och legge etter hverandre, liksom. Sånt. Det skjønner ikke jeg ikke. Brett i firkanter? Ja, sånn, så det ble sånne små firkanter, da, som skulle ligge etter hverandre. I, stedet, I skuff i stedet for bunke. Åh, har, ja, har, har bunke. bunke ja, har bunke all år. Ja, det fung fungert har en kr fungert for meg med bunke. Jeg har en krullete bunke, en annen bunke, bunke innenfor bunken. Ja, ja, bunke-bunke. Nei, altså, det har fungert for mig alle år. Skal jeg nå begynne å brette firkanter? Nei. vet Nei. du hva? Jeg tror at da er folk som er ustabile, altså. Ja, så trenger å liksom holde seg litt fast i klesbrettinga. Og kanskje mer skulle rote litt. Ja, kanskje det. Eller fortsatt med bunke, da. Ja. Å på noe annet. Eller roting som... Metode for bedre livsmestring, ja, ja, ja. en ny bok <laughs> Jo, ikke for det Kanskje du skulle skrive litt av det ja. <laughs> Fordi at jeg leste Om en psykolog som mente att Det skulle bli slut på å tenke positivt ja. Så det kanskje du, vi skulle jeg la lage Jeg lade negativt litt, litt av rotobok ja. <laughs> det tenker jeg Det var sånn at vi skulle skrive den ja. Den skulle vi skrive når ingen skjønte Noen at det kan hjelpe, vet du, det der vi skal spørre deg da på hver enkelt ting. Trenger jeg det? Og elsker jeg det? Nei. Altså, det forandrer seg det. Har du jo sånn crush på t-skjorter ditt? Ikke sant? Ja, jeg, jeg forryder ingen t-skjorter. Det skal lov Men det kan jo være kjekt å ha. Ja. Ja, men det er noe annet. Men liksom, for... Nej. Elsker. Ja. Jeg elsker. Jeg vil bytte det ut, det er ganske fort. Har ja, jeg har litt sånn, sånn, omløp. Jeg har ikke sånn kallisplag i årets vis. Nei, og, og det er ikke sånn at du tyter ut. Altså, bunkebunkene kommer jo på møter jeg dør, da. Da er det jo kanskje, Men sånne folk, dem leser ikke rødde bøker heller ikke. Nei, de er nettopp det. Er vel, jeg tror det er litt mer sånn vanlige folk med normale bunker, ja. som driver og leser disse bøkene. Og får liksom brettemani. Og nærmest tegne rundt ting i skuffene, ja. Så at jeg skal legge akkurat der, eller så får ja. det enda mer vondt ja. inni seg. Og gure land inni seg, vet ja. du? Ja. Man trengt roteboka. Ja, man trengt det. Han trengte det og mer telt, tror jeg. Ja, vi kan, kan lage kurser, vi. Ja, rotefurs. Litt rotekurs. Kurs. Ja, ja grunnløs rot. La ikke bunkene ta Ja. <laughs> Finn mening i rota. Ja. Ja, det tar jag. Jag har en koncept jag grejade, men det rätt ja, ja, vi ska ja, ja, ja. skriva den blir, blir i 2018. Da. Ja, det tror jag på. Nu antar jag vi en plan då. Ja, vi har, har slutslut och har vi, det har vi. Altså, har vi oss in i det nya året nå då tror jag. Jag synds kanske vi har det alltså. Mm. Ikke... du kommer er... inte på något smart att sitta slut. Jo, du, jeg kom på en ting ja. til slutt, og det hadde jeg tenkt å om nå. Har du noen gang vurdert å sørge for å komme av en pensel? Åh, oh, ja. Du har det? Ja, for det er jo der jeg skal skrive bøker. Ja, nettopp. Mm. Nettopp, for det er det jeg satt og tenkt på sånn. Liksom for å få fokusert skikkelig på tegne, ja. kan du tegne? Nei, kan jeg ha lyst til å tegne? Å det? Nei, vi tegner på min måte. <laughs> lite lite lite lovligt. Ja ja ja ja. Ja, teende terapeutiskt. Mm. Ja. Jag nå träna sån schysst och Eller studera ett land. Ja. Ja, vad det, det det handlar om liksom? Ja, Bara så... få lite fred. Ja. Så släppa göra vara har lurts lite på det. Men, men har du ikke? Ja, Men det är liksom förbrytelsen då. Vad skulle gjort? Vad ville gjort för att komma till fängsel? Nej, samma det. Alltså var mycket att träna den jag röstade det. Ja, jag det och så den nektar. Nej, nej inne i 21 år. Nej, men men det var jo fint egentligen. Ja, så kan det vara en mindre art då. Till exempel fake underskrift på posten då. Ja. Mycket fårn för det. Jeg vet inte. Nej. Alltså ting. Och så vet vi en, sånn, den serien som vi så i Ural ja, och perfekt. Det kupe. Ja, svenskt. Något stärt något så gøy det har varit då. Ja, stjert nå liksom litt sånn Ja, men altså Prøver ikke til bankerne ned på lokalbanken ja. Nei Så da hadde vi åpen, tror jeg Ja, men det var jo hele poenget det, vet du Åken, det var jo folk, ja. folk overan, så de hadde jo kjent oss Ja, tilbake. vi hadde ikke gitt det finland sent Nei, nei, nei, her vi Vi trenger et fengst Men vi måtte fengsel, jo dratt på et sted som ikke var skutt Inne I fengselet? Nei, inni banken oh, ja, så... Du, og nå fikk jeg at det var koselig vi satt i samme fengsel da Ja, tenk da Men sånningskøen da vi komme Det er komme... ikke sånningskø Er ikke nei, det? Nei, nei, den er rydda av veien Det visste jeg ikke Nei, det er... Så nå åker vi rett inn mener da Så nå mener det altså, du åker rett inn Vi tatt på den rette tida Nei, den måtte jo sitte mer enn noen ja. år da. Kunne vi kjørt podd fra fengsel selv da Det tror jeg Kjørt det? Ja, nei Og så kunne vi jo hatt Ja, brev og poddkontroll <laughs> Når går han det? Ja, ja, ser vi det. Kan det er har vi har fått noen Ja, vi har fått noen lytter, vet du? Ja, vi har fått noen lytter, Åh! Ja, ja. <laughs> ja, ja. Det er nesten, så jeg vil si det er en plan. Ja, for 2018. Ja. Neida, jeg vet ikke. Litt oh, årsforsett, da. Ja, jeg synes det syns jag kanske har och dra det långt lite kanske. Ja, ja, ja, vi får ja. se vad att vi kom på slutet av året och gjorde sitt på dig ja, så tänker jag vi åk rätt in. Det kanske är så glad för att den ska in. Ja. <laughs> ja. Jo jo. Nei, vi se si, hur året är igång. Ja, nu är vi, vi øh, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Eh ja. plötsligt leva tillbaka. Ja. Ja, tack för idag. Ha det.